Ja, eh, Glenn är jättenervös för att jag ska öppna upp den här podden här, så att, eh, jag vet inte riktigt. Är du nervös, Glenn? Nej. Nej. Jag gillar bara inte att starta podden. Nej, men nu ska jag starta den, så du behöver inte vara nervös då. Det här kan bli en av de bästa starterna faktiskt. Ja, för att du, vi är ju redan börjat. För, om det är något som är dåligt i den här podden, det är att vi kan inte starta eller avsluta poddar. Glenn kan inte starta och inte avsluta poddar. Mm. Ja, eh, vi har med oss Glenn. <laughs> <Hey>. <laughs> Och Isak från Göteborg yes, Är du från Göteborg? På. Nej, det ja, beror på hur man ser det äh, sätt så nej Responsen <laughs> efter dina två um, Poddåsnitt här senast Så är det att det är många som tycker att du upprepar Att du är från Göteborg en person har hört ifrån. Ja, jag hört oh, från. Ja, det var jag. En gång. jag. Jag sa responsen. upprepade det själv hela, hela flera gånger. Jag, har inte fått så, så jag, jag, jag känner att det är ingen kritik mot mig längre. För jag har upprepat det typ en, två gånger kanske. Den här vissella viss personen har ju sagt det nu. Tio gånger på Ja. Men jag, jag sa av responsen att döma. Ja, vi fick ingen annan respons. Men nej. Det, ja. Men, ja, nej. Men alltså det, är, ja, nej, men man måste ju kunna häckla lite liksom. Ja. Det finns ju, finns ju grejer på alla så att säga. Mm. Ja. Vi är inne i en premiärvecka nu, mm. för att byta ämne helt. Bra, vi var nu på scen och dumt här. Taggade? Så in i bomben. Ja, absolut. Hur, är, hur taggar man? Man eh, bokar biljetter till Hammarbecken på lördagen och eh, Djurgården, Älvsborg på söndag och AIK Hamsta på måndag. Så taggar jag. <laughs> du tänker sig fotboll nu ja, till påskattar. Alltså. Precis. <laughs> du kör en hel resa upp till Stockholm. Exakt, hela tre dagar, eller tre matcher på tre dagar. Ja, så det blir nice man måste kika igång säsongen på ett vettigt sätt Och du då? Käka korv eller? Eh, ja typ faktiskt Eller äter överhuvudtaget jag väl. Men, nej, men det är väl typ Man snackar väl lite alltså, Vi har ju ja, en chatt för GSS bland annat Det blir att man hetsar lite där och, ja, <laughs> Hur går det till? Om du, ser, du kommer till jobbet alltså, och så tänker nu är det premiär ja. Så går du in i den här chatten och skriver Nu jävlar är det premiär Ja, ja <laughs> eller det, <laughs> är det, jag tänker, det Det är ju lite annorlunda nu, jag tänker själv när jag hetsar på Twitter och allting tänker om man har gjort allting i verkliga livet Ja, men bara, åh, yes! <laughs> Förlåt, ska inte jag skriva <laughs> ja, i micken här igen <laughs> Nej, men det, det blir lite konstigt Nej, men alltså, det blir det ju, eller så Och jag är inte den, alltså som sagt, som, som förmodligen många vet Jag är inte så här, jag är nog ganska jämn i mina känslor Jag är inte så här, jag står inte och jublar kanske i någons ansikte För att det är premiär här och är väl inte någon som är så hetsig, hetsig alltså, i sociala medier heller. Men man peppar ju ändå såklart. Eller alltså jag peppar ju på inombords. Det här <laughs> det är ju här är årets bästa vecka så det är väl klart man är extra nöjd. Ja men det är ja, lite absolut. så. Eller så här. Du, det finns ingenting som är kast just nu. Nu, Nej. nu, kan, nu har vi ju mm. Rete och rete kan så kan vinna vi vinna resterande matcher liksom. Mm. 30 raka. Mm. Ja vi kan gå obesegrade och Känselig, ja. Men det här är ju skitbra Jag tror inte mm. alla känner fast. Vilken dag för säsongen hade mm. Fram till de två sista matcherna som inte var några. Men... Nej, för våran del. Nej, nej, precis. Men jag tänker på alla andra. Ja, men det är sant. Alla är positiva. Och det är också det här att skulle man flya, ja, men det var därför. Mm. Nu hade vi ordgrenarna. Det var för att eh, vi hade borta några spelare. Ja. Ja, man bara förtränger matchen annars. Alltså, för det känns lite som när det är premiär, ingenting kan komma och förstöra det riktigt heller. Alltså, det är ju det som är det lite speciella. Att man bara. shit, nu, nu kör vi. Men nu har man, ju, man har gått och väntat på den här matchen också i fem månader eller vad det nu blir. Ja. Så man blir ju, alltså nu har man verkligen fem månader ett matchkänsla i kroppen mm. som bara vill ut. Och så vet man att det blir kryss för ja. det blir alla premiärer. Ett, ett garanterat. Låt ni det som målskit? Det finns ju ingen premiär som inte blir kryss. För förlorar man då är det kast. Så vinna, då vet man, då kan man vinna SM-guld. Det är ja. ungefär den här känslan. Men det är ju Men kanske är bra då, för man har peppat i fem månader, att man, ja, att man kanske inte är på jobbet. För då finns ju risken att man faktiskt skriker någon i ansiktet där. Alltså det känns ju, alltså, så här, när man väl börjar tänka på det, det är därför man förtränger lite. Att det är, faktiskt är premiär, tills på söndag. Det är ju då min jag kommer release the beast, så att säga, och verkligen <laughs> ja, ja, jag var oerhört glad redan i skolan då, när vi kom in på premiären. Och de tittar som frågetecken, för de bryr sig inte om fotboll överhuvudtaget. Som satt och bara kollade vad, vad snackar de nu. Mm. Så att man är lite nöjd och bara. Dugga <skratt> händerna och ja, vill dra igång det. Men eh, på tal om resultatet så är det ju det är väldigt bra med kryssar. För att om man förlorar premiären så kan man ju inte vinna allsens guld. Nej, och vinner man så får man Thomas Werner tips på sig. <skratt> och, då, och då är det liksom du är det kört. <skratt> Nej, men jag tror, någon, jag tror det är 10 eller 11 senaste åren så är det laget aldrig förlorat den premiären. Alltså det är Lawis som vinner guld. Så att om man förlorar i premiären så, kan, alltså, så är det typ 15 år sedan något lag vann SM-guld. Det här är chockerande faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Det är väldigt nördigt. <laughs> Nej, det, det är här nördigt, är ju det här är det är bra det... info. Nej, men alltså jag menar, jag tycker nördigt är bra. Alltså jag menar inget negativt. Ja. Jag ser nördigt som det är alltså. Så det är viktigt att inte förlora på mer än Sen har ju vi den här gulliganregeln att storsatsar vis så vinner vi typ aldrig. Nej. Falkenberg i fjol var ju alltså Ställ in bussarna ja, jag, var ju, jag var ju typ chockad förra året Falkenberg Jag har aldrig varit med om att de har vunnit Det var mycket folk på plats Men är det, är det Och så... så hade vi kupp för... Det var ju helt magiskt år förra året ja. Men är det inte så all... för alla laget Så man storsatsar så torskar man Ja det kan vara så Det är hemskt man Man känner fan vad bra det här är Och så får man med nya resenärer Nu kan de vara med och fira en seger Och så blir det Ösregn och 0 Ja precis Mm. Men hur eh, på tal om hur många resenärer det har blivit i Stockholm nu då? Eh, Organiserade från Gulliganerna 300. Sex bussar är bokade. Det är inte det är Inte fiskar? Nej, nej, men det är, om man tar Stockholmsresor så det är ju cup, det ju kuppfinaler plus tågresor. De sticker ut väldigt mycket. Eh, och då har vi haft över 500 organiserat. Men när det gäller bussresor så är det skitsvårt. Den här eh, regeln till Stockholm vi har haft. Alltså vi har ju haft svårt att komma över det. Eh, och, och det är rätt roligt när det gäller Stockholm så är det så. När vi mötte Uppsala, eller Sirius i fjol Uppsala, då hade vi två bussar. Ja. Men Stockholm, den regeln kommer man sällan över. Så det är ju skit roligt. Men hur mycket tror du det här liksom, Djurgårdsbrevet har i grejer? Eller så här, liksom, det har gjort jättemycket. Ja, det måste det ha gjort för att annars kändes det som att det hade kommit två bussar. I bästa fall. Ja... Det, vi var ju ute tidigt och det fanns ju en taktik i det också Man går ut med reseinfo Vi måste ha en viss startsträcka för att få med våra resenärer Och nå ut allihopa eh, Men det här brevet gjorde ju jättestor skillnad Och det är ju sånt vi behöver också Som triggar igång Ja men så är det ju ja, Och om vi ser, jag tror inte kanske Vi, vi hade kunnat ha fyra, fem bussar ändå För vi var ute i god tid och hade ett bra upplägg eh, Men det du har nog lockat mycket Är de som bor på Stockholm för de fick ju februaren här, ja ah, nu måste ni komma också Och jag tror att de har triggats igång och köpt biljetter Och planerat in det här datumet på ett helt annat sätt Vet vi hur många som biljetter som är sålda till Bortaskorna? Eh, det det, alltså, det, det är ju Boråsan i ett nötskal vi, Det finns alltid biljetter till typ allt ja. Man behöver aldrig köpa biljetter man, Därför ja. gör man inte heller Nej. Det, det är samma. Nej det är klart det är många som köper på plats eller... Ja och, och, och det är ju samma för att då, då kan man aldrig hetsa igång någonting heller det, Vilket är jäkligt tråkigt Jag har varit med om det en gång när det var riktigt så här Kring biljetterna och det var förra året Falkenberg Där sittplatsbiljetterna tog slut Ja. Och, och, och det gjorde ju en riktig sån hype Sen i efterhand det, Men det är ju sällan, det är ju guldmatcherna som sticker ut här Och det är, på borta bortaplanen har vi nästan aldrig varit med om det Nej det så, Men jag tror inte det är sålt mer än 150 biljetter Just idag och det är nog inräknat support i det också. Okay. Men sen skulle jag kunna tippa på att det blir 500-600 på plats. Det, det borde vi, det nog bli, tror jag. När vi åkte till Sirius förra året i cups så åkte vi två bussar, det är ju 100 pers. Och vi var 300-400 på plats och då kom det ju tre, ja, 300 kanske då från Stockholm, tack. tack ja, jag mycket. åkte upp några dagar innan där också. Och då gick det ju bra senast. Så jag hoppas på något liknande i år igen. Mm. Isak-regeln Det finns en annan regel Som många bör känna till Och det är Erik Schelin-regeln uh, han, han ger ju alltid en siffra Han är ju SLO Han ger ju alltid siffror till motstånden Hur många vi kommer Och då tar han alltid bussarna mm. Och är vi då, som i detta fallet Då är vi ju 300 personer som mm. åker bussarna Så, så dubblerar han alltid det Och det stämmer nästan alltid Att dubbelt antal när vi kommer i bussarna Blir det oftast på plats Så 600 då Ja, det skulle jag tippa. Ja, Tack ja. Räcker ju för att sjunga ut i mm, Definitivt. <laughs> men jag nu jag såg att de fick gjorde ett nytt brev brevhäft till oss idag. Brev. Det, det är internet fortfarande men <laughs> <Du> fick <laughs> inte ja, det fick på posten. Nej, det är lätt som att jag får ett brev hem på posten, ni får jag inte. Men nu gäller det ju aprilskämt. Mm. De, de gillar ju det här med Norrköpings Friendshipet. Jo, det har vi förstått. Ja, och de gick ut med att vi hade friendship idag. Och att vi skulle bada pool och allt sånt. Men sånt där tycker jag också är rätt roligt. Men det är ju... Alltså jag tycker det är hysteriskt roligt. Alltså jag typ nästan skäms för att jag tycker att det är lite ja, jag för roligt än vad, jag, än vad jag borde göra. Men jag älskar ju... Alltså jag gillar ju prilskämt överlag. Och speciellt när man driver med sån aktuell sak. Och faktiskt med... Alltså med, med lite så här, Vad ska man säga? intern fotbolls liksom snack som det faktiskt blir då, eftersom friendshipet med Norrköping att det är det de spelar på och jag tycker att det är roligt för jag tyckte inte att det var vad ska man säga för hårt skämt eller liksom olämpligt på något sätt utan jag tyckte att det bara var rent av roligt faktiskt Jag tycker det är intressant att de det känns som att de som skrev brevet tycker det är skitroligt för de tror att vi blir asarga Men det där är ju väldigt alltså så här, vissa sportar blir ju extremt arga för ingenting men jag har känslan att det att sånt biter ju inte på s borg supportare. Vi bryr oss ju inte på samma sätt. Nej. Jag blir inte arg om tycker äh, tycker att vi är tillsammans med Peking liksom. Nej, alltså jag menar. Och då är, men alltså, gör man allt minsta lilla skämt om IF Göteborg eller något sådär. Då blir man ju, ja, halssuggen <laughs> ungefär. Nej, men då, då tar det ju vågar hus. man inte sova längre. Nej. <laughs> Nej, men det är, ja, det är lite så. Och just friendshipet är ju speciellt. Och alla kanske inte vet det, men vi, vi träffar ju peking supportrar, norrköpings supportrar ganska ofta. Och det är alltid en het fråga i resten av support Sverige. För det, det är ju egentligen bara Sverige där så här. Alltså ute i Tyskland, Italien och Polen. Där är ju det jättemånga friendship inom länderna. Mm. Men i Sverige är det inte så. Då är vi urda Så tycker om det är roligt att driva om. Då det blir det nästan bara roligare att vara med i Peking också. Ja. Men sen kan man också se på det så här. Om det är vad ska man säga deras huvudsakliga saker att driva med oss om. Då är det ju fruktansvärt positivt ändå. Jag menar om det, om det är det de tycker är roligt att driva med jag menar som sagt vi, alltså, alla är bara positiva till friendshipet också. Så jag tycker, nej men jag tycker att det var roligt. Att det var gött. Jag vet att flera blev ganska arga eller så över det här skämtet och tyckte liksom att ja, det var nej, bara var onödigt. Det? Ja, men jag har hört från lite håll så här men samtidigt jag har inte tycker jag så här läst det ens. Det var, ah, nej, men det, alltså det... det var ungefär järnkerminna plus guliganerna i hjärta. Ah, Helt missat. Ah, nej, men jag, jag tyckte det var så men Peking drev ju med Djurgården senast när ah. de möttes i koppen, Vilket var jäkligt roligt också. Mm. Typiskt Peking måste jag säga. det var det som stod på banderollen? Hellre bada med... Älsbar än att flytta in hos bajen. För det stod <laughs> något och det hålet. Och, och det är ju det som jag inte fattar med Djurgården. De har ju så många Achilleshälar just nu. Ja. Alltså trycka tillbaka allting med Bayern söder, allting. Men det är lite det jag menar, att det finns inte så mycket att trycka på hos oss, eller man ska säga om man då använder peking som en sån grej att trycka på, Nej, men jag tycka. Många upplever saker som de tror att trycker dit oss med. Mm. Många tror att vi blir skitare när vi hör saker om konstgräset. Många tycker ja. att mm. hör man någonting om tacos mot oss så tror de att vi blir skitarga. <laughs> Men, men det är ju men, så. Var inte AIK alltså som skulle ha ja. något gratis tack? Och så. Ja. Ja, det tyckte jag var ganska roligt. Jag bara, alltså jag, ja, det var, det var faktiskt riktigt roligt. Men vad, vad skulle då byta oss om vi vände på det? Vad skulle folk bli sura över? Men det där är väl mycket personligt också? Jo, det är så väldigt klart. Men alltså om man ska i mm, stor alltså, grupp liksom. Jag, alltså hade man börjat liksom trycka lite på, på Boråsens stad tror jag. Det hade mm. nog varit svidigt för många, eh, så. Som var det, det så, var Mjällbysporten Mjell... ja, hade väl det för några år sedan, eller Trelleborg var det så när de kom ut som hade eh, bådat spel eller tråkigare nerans stad hade de stå roll. <skratt> <skratt> <skratt> och de var ju inte kända för sitt eh, Ticketacka-spel direkt. <skratt> Men det, det, det finns ju ändå sån här myter kring Borås som är irriterande som Borås är att det regnar jämt. Ja, och dessutom också är så att det har regnat mer i Göteborg de senaste åren än vad det har gjort här. Men är det verkligen någon som stör sig på att säga att det regnar egentligen för att jag menar det känns som en sån utsköttat ointelligent men jag hatar liksom att inte folk. Prick, nu, liksom. nu blir jag arg igen. Nej, <laughs> nej men att inte folk Släpper står upp för den för det är ju därför det blir en sån myt kring staden. Ja, står upp att det regnar om de ja, nu? eller och att, Ja, och jag hatar det värsta som visen är bråsare själva säger att allt regnar. Fast det gör ju det. Fast det regnar ju mer i Göteborg. Ja, jag, men det åh. regnar ju alltid. Men jag vill inte säga det är ju också, alla som kommer till Göteborg säger att det alltid regnar också. Så att. Nu är ju en sån jag inte gillar då, Ninja. Nej, men jag förstår. Men grejen är så här att alltså, på riktigt, jag ble, när jag bodde i Stockholm en tid jag bara så här väntade på att det skulle bli regna. Men nu började aldrig regna. Och jag var så chockerad. Jag bara, för regnar aldrig här? Och det, det är lite så här, ja det regnar alltid i Borås. Men jag är aldrig i Göteborg så jag vet inte hur mycket det regnar är. Där regnar det alltså, jag så här, är fan Sen konstant. tänker inte jag på, jag, jag räknar inte nederbörd i millimeter. Liksom. Det, det är inte riktigt min... <laughs> Alltså, jag jämför inte riktigt de siffrorna och tycker att det är relevant. Du räknar ringtimmar då, eller? Jag tänker min egen upplevelse, liksom. Vi kanske ska snöra in på ett annat. Ja. Menar, vi, blir det från allt för mycket? Ja, men eh, publikmässigt mer än bara att vi har sex bussar, det ser ut att bli 28 000 på matchen. Mm. 22 läste jag att de satsar på idag i Ja, att de men de har med. ju sålt ungefär 17-18. Ja. Och de har sålt cirka 1000 biljetter per dag. Jag hoppas inte de når upp till det, för att då kan vi alltid hävda att de inte sålde slutet i egna platser. Du kommer på på alltså mot oss när med tusen. Nej. Det. Nej, men det tror jag. 28 000 hade ju varit imponerande om de kunde skrämma upp, men. Du vet fan. Nej. Nej. Det är <laughs> nog det sant. tal. Jag tror inte. Det är ju, det är imponerande att de säljer så mycket bättre, men samtidigt så kollar man på Hammarby som säljer sin premiär på en timme. Liksom. Så har de ju ändå, de borde ju inte ha Älvsborgs bort att följa som en måttstock, utan de borde ju ha hemma hemmasnitt som en ja. måttstock. Ja, precis. Och det är inte, där är de ju inte i närheten än om man säger så. Mm. Ja, har vi mer på premiären? Matchen, vad tror ni? Eller vad, hur ser ni på själva spelet? Ja, det jag, alltså, jag såg ju Örebro-matchen, jag såg inte Odd matchen Men du är två jobbiga resultat med sig. Men samtidigt, få in bra spelare som har borta på landslagslägen är ju positivt. Rodén tror jag kan bli oerhört viktig år. Man märkte det mot Odd, om man snackar ett kort, att det fanns ju ingen länk mellan mittfält och anfall. Eftersom varken Claeson eller Rodén var med och då hände absolut ingenting framåt. Nej, Anton hade det tufft där också Ja, ändå tyckte jag han var helt okej okay på mitten Men han är inte den som länkar ihop mitt för ett anfall mm. Och det var det som saknades framförallt Och där har vi ju Claesson och Rodén som är deras uppgifter Plus en del chanspassningar av Anders Ja eh, Sen var ju övriga laget inte särskilt bra heller Jag sa först att hon mm. såg matchen Men så säger jag massa grejer om matchen mm. <laughs> Det är lite sneaky Ja, nej men räknar inte jag om jag ser matchen på jobbet faktiskt men eh, ja, det, alltså en premiär det är kryss får vi nog räkna med. Ja. Nej. Men det är nervöst. Det blir kryss i premiären. Det är alltid nervöst och 0, -0 -1 -1. Vi hade premiär mot Djurgården 2012 och vann vi visserligen. Men det var också rätt... Det var då var vi inte utspelade den matchen och Kenneth inte och Precis. Mm. Mm. Det är bara jag som är naiv egentligen. Men man vill ju inte gärna tro att det blir kryss. Det hade varit med vinst. No. jo det är ju klart. Det är väl inget är konstigt på Jag kände att det var ganska dumt sagt utav mig. <laughs> ja. Men äh, Ja, nej, men, alltså, alla förutsättningar för vinna finns ju för Djurgården har inte gjort någon imponerande försäsong så jag må ju komma ihåg. Den, nej, men, ja, de förlorar mot Norby. Det är väl ja. liksom, <laughs> Norby, Nerby. Och dessutom de stort mot Norby så att Ja. Liksom. Vi, vi, vi behöver inte älta mer där kring eh, Men vad, vad, liksom, vad har de värvat? Vi har ju inte jättebra koll på. Karim Merbate vet jag. Ja, det är de vet jag. Och Mark har de värvat någon mittback? Storlufts. Det var han som hade en massa smeknamn på sig Aha, själv. Ja, det tror jag nog. Han skulle bli pa nya Padembotura, jag kan inte ens. Vem vill bli den nya Pademundre? Ja, nej, men det är... är det något att sträva efter. Det är en bra målbild. Ja, ja, ja. Nej, men det är inte så mycket mer värvningar de har gjort. De har en det... massa konstiga lirare från diverse olika ställen. Ja, men men är det inte det typiskt Djurgården att värva massvis av ja. spelare. De tog väl han Elliot Ček från uh, Sirius då. Ja, han blev spud efter några ja. år sedan. Och sen har de väl var de på topp. Ja, var väl kvar inte? Ja. Sebastian Andersson. Så det är väl det är ett ganska anonymt lag i Djurgården. Men det har det väl varit i flera år. Med mycket knepiga lirare från höger och vänster. Från höger och vänster? <laughs> ja, men de kommer från Väsby. De kommer från, vad fan vet jag, Dalarna och Kalmar. De kommer från alla möjliga håll och kanter. Men det är inga namn man känner till på föran oftast. Nej. Ja, det är väl de så här, Habil, Alexander Facetas, som jävligt som man går igång på <laughs> kanske. Så det är väl det man har saknat kanske framförallt efter att, vad heter han? Erton, äh, ja, lämnade ja, Så har de inte haft den profilen. Men de har ett Daniel hyfsat Daniel byggdebolag. Ja, ja nej, de blir av med en del. Och det är också en sån här djurgårdsgrej. Det är väl Stockholmslagen överhuvudtaget att de blir av med och spelar fort. Ja. Men jag tänker alltså, <coughs> nu ska jag bara hackla lite lite. Jag äter massa godis. <laughs> jag har försökt göra det diskret i alla fall. Men jag tänker på hur påverkar det lagen egentligen alltså när man gör så mycket värvningar och blir av med spelare på det sättet? Man får ju aldrig den här samlade truppen på det sättet. Alltså i att vara starkare eller man ska säga. Jag är ju absolut inte kunde inom det här området kan jag väl säga. Men hur ser ni på det? Jag har ju meriter från fotboll på hög nivå då. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> I B-laget Helsingfors 2004. Ja. Men jag kan nog inte riktigt heller svara på den frågan. Nej. Nej, men alltså hur är känslan? Vad tror ni själva? Liksom, tror ni att det är att eh, faktiskt bygga en hopsvetsad trupp som håller år efter år? Eller att eh, funkar det funkar att byta ut spelare och ta in spelare om de är tillräckligt duktiga? Är det liksom... Jag tänker Gör... bara på engelska alltid. lag Jag tänker på de på årsmuff, när de tog in 40 spelare per säsong och, mm. äh, vet du, de något, och sådana, det funkar ju mm. aldrig Alltså det man ser är väl det är klart att det är alltid bäst att ha en kärna i eget lag, mm. det ser man nu inne på England, alltså de lagen som har en eget hemsnickrat hem, mittbackseförare eller mm. mittfältare, de går ju alltid mycket bättre än de här köpbyggarna så det är ju klart det är alltid att sträva efter. Sen är det klart, det är ju ingen nackdel att plocka in en forward som mm. är 15 mål. Och sen mm. säljer jag honom och plockar in en ny, men Nej. det är ju Nej, men alltså det, är, som är, alltså det har med gruppdelen mycket överlag att ja. göra, eller hur gruppen i mycket funkar rent, alltså det är, man tänker på Malmö. Så man kan håsa dem hur mycket som helst för sina värvningar Men fortfarande ska det funka ihop mm. Men de har ändå så pass bra spela Så det borde funka i har ju även någon 19-årig korean liksom Han kommer <laughs> kanske inte sätta hell på serien den första Nej. månaden ja, Det är roligt också när de värvar en sån spelare Så är ju Syrkoreas största talang någonsin ja. Det är ju typ, samma när Djurgården värvar Thiago Quirinho Att det här är den största talangen Brasilien får fram på år och dag <laughs> <laughs> det, det är alltid så Så lägger de 15 ihop på honom så är han Kass ja. Mm. ja men det är väl i och för sig det är väl det är både bra och negativt. Ja. För det är väl Stockholmslagens specialitet att hypa upp sina mm. spelare. Ja. De kan ju få en sopa från Sirius och framstå som någon land framkommare landslagsman. Mm. Och det skulle ju aldrig hända i Nej. Och det är också typiskt Stockholmslagen att eh, de hånar varandra för hybrisen. Alla har lika mycket hybris ja. men de hånar varandra alltid för den också. Mm. Det är, Amerika, är de medvetna om sin egen hybris då tror ni? Aik är nog de enda som är medvetna om det. Mm. Skulle jag säga. Ja. Mm. Det är ju till och med ett uttryck av AK-hybris. Mm. Jo, den är väl berömd om man säger så. Mm. Men de andra lagen verkar ha Hammarby verkar och ha någon hejl på sin hybris heller för tillfället. Så att... Nej, den bubblan vill vi spräcka Då kommer vi till nästa match. Det är hemma nästa vecka. Mm. Eh, just nu när det här släpps kan jag tippa på att det är 10 000 blivit sålda. Nio läste jag idag, men Ja, nu... men när ja, det släpps. <laughs> ja, jag hade ju helt missat att matchen var på onsdag faktiskt. Jag tror det var på helgen. Så det var väldigt synd. För jag tror vi bommar nog en två tusen lätt på det. Ja, du menar från... Eh, ja, och från oss också, tror jag. I ja, vardagsmatch tror jag är bättre i Boråsarna. Ja, kanske. Men jag tror att alltså, det kommer kanske tusen bajar och kanske... Alltså just en helg när det är premiär tror jag ändå man vill ha på en helg. Sen en vanlig match mitt... i alltså omgång sju spelar kanske bättre att lägga på onsdag eller måndag. Men jag tror ändå en premiärmatch eh, hade varit gött för hela den här liksom hela dagen, nu är det, nu är det match liksom. Mm. Men det, ja, det är mycket möjligt att man... Det inte spelar så stor roll. Men om vi sk skulle säga då att faktiskt premiärmatchen skulle vara på en helg. Vad hade ni gjort då? Alltså du säger ju att det är varit gött att ha en hel dag och bara peppa inför matchen. Vad, vad hade ni gjort liksom? Har ni varit ute och sparkat boll med grannbarnet? Eller liksom är det öl på brännan som gäller? Eller liksom hur peppar ni inför en sån match? Ja, det är väl... låt jag som värsta reporten här. Men alltså jag, jag är ännu inte intresserad. Av hur jag vill faktiskt veta. Ja, nej men det är jag tycker det är bättre med vardagsmatcher hemma ja det håller jag med om i vanliga mm. fall men just premiären tror jag, är så, ja, du menar, men, men jag man är... märker mer att det är match man får mm. hela dem, alltså i Borås man kanske får det mer liksom ja men nu är det premiärhelg, nu gör vi det här mm. liksom sen tror jag att omgång sju är nog bättre än vardag för då har inte folk något annat för sig men just premiären mm. tror jag det kan bli mer häppning om man har håller på en helg ni dodgade med frågan nu alltså <laughs> Jag, inte, gör <laughs> jag gör absolut ingenting speciellt. Mer än liksom så här, men, ja. Du byggde upp det där, som att ja. det Ja men jag kände mig Vi går ju inte på så Vi går ju direkt till matcherna Jag och pappan och ja. pappa kommer Du dit. Och får i dig matchkallingarna ja. Ställer dig mot väggen <laughs> Och slår tre gånger <laughs> Vrålar ut genom fönstret Och, och det funkar <laughs> inte när det var vardag det går, nej, inte. Nej, det går inte Då nej. måste man ju fokusera på skolan och annat skitsätt ja. ha, Har ni några matchritualer? sätta sig bil och i till Borås. Ja, jag, men jag har nog lite eller så här, kanske inte som jag ja, jo, men faktiskt lite. Det är ju alltid, alltså det som jag tycker är skönt med matcher överlag det är att man får liksom klä ner sig om man då kan säga så. Man får gå där med sin hoodie. Jag kanske inte går klädd så till vardags direkt. Och jag tycker det är riktigt, riktigt skönt för att det blir mer Ja, man tar på sig liksom skorna och Ja, nu hela låter det där. som då fin klänning på när du sitter hemma och kollar på TV. Ja, fast det är inte jätte långt ifrån. Eller alltså just, jag. Nej, men jag har ju aldrig byxor på mig. Alltså, alltså på, på jobbet då såklart. Jag har alltid klänning på mig. Så för mig blir det ganska speciellt just det här Det var ju citat där jag aldrig byggsade <laughs> Ja, det har faktiskt dykt upp in man <laughs> Ja, men, nej, men alltså det, det är faktiskt sant. Eh, så det blir ju att man tar på sig helt andra kläder som är väldigt avslappnat. Så bara det är ju en grej i sig. Och sen vet jag att, eh, ja men så går man av dörren så vet jag att eh, min, eh, ja, en av grannarna som jag har som bor i höghuset där på Dröbäfors. Så här har de vinkat till dig eller? <laughs> <laughs> jag hade önskat det. Men de har alltid en jättestor banderoll. Så de alltid har jag uppe på alla matchdagar. Och det spelar ingen roll om du kommer ut liksom klockan sex på morgonen. Den är alltid där. Skulle den inte vara där en dag, då vet jag inte vad jag gör. Faktiskt. Men då är du inte match. Nej, då är det inte match. Nej. Och står du på den ballen då? Eh, det är ju bara när jag skojs. Här slutar EU. Nej, men jag tycker att det är väldigt fint. För att det är så här, alltid så här. Man kollar upp mot banderollen. Och det är nästan som man vinkar till den faktiskt. Som du sa där innan. Det, det känns lite så. Själv ja. Ingenting. Ingenting. Nej. Du bara går dit. Ja. Mm. Jag tycker ju borta nästan kan vara annorlunda. Mm. Hemma matcher. Du bara en buss eller något? Jo, precis. Men för mig, alltså, då sitter man på bussen. Ja. Med lite avslappning. När så alltså, går man på hemmamatch så skulle det säga ni, Det ska vara så, ja, massa. Mm. Nu är inte jag den som har sålt Sunny varje gång heller. Men <laughs> det blir att man tänker på annat. Mm. Så att ja. Men nu har men, vi men, spårat det här. Ja. <laughs> eh, men eh, ja, Bayern. Var, vi har ju vunnit mot den här förrseången. Mm. Jag är ju mer trygg att vi vinner mot, hemma mot Hammarby än att vi vinner borta mot Djurgården. Jo, jo. det är väl 97 procent av alla människor. Eller? Mm. <laughs> <laughs> fast jag tror alltså att det var ju synd att vi slog Bayern så. Eller att vi fick möta Bayern överhuvudtaget, i gruppen. För nu. Alltså Nanne kommer ju knappast äh, gå upp och pressa så högt som han gjorde i kuppen. Det, för det har de sett att det funkar ju inte mot Espo när mm. vi har Anders Johansson som mittback. Det är ju vansinnigt att pressa upp i straffmanhållsgränsen. För då spelar vi bara bort dem och sen alltså, finns det hur mycket ute som helst. Så antagligen kommer väl Bayern lika lågt istället och det kanske är svårare för oss. Mm. Uh, så det hade varit bättre att få möta ett sånt högt spelande Bayern i en premiär. Mm. Ja, nej men eh, samtidigt ska man övertolka det där då? För, för att nu vet ju också, Magnus vet ju att Nanna ha har sett det här. Då kan man lägga upp om det också, alltså det blir ju alltid vice versa. Jo det är klart, men samtidigt, vi, första matchen slog vi an med 3-0. Alltså jag hade ju gärna tagit hemma premieren, 3-0. Du ja, har alltså förlorat kuppen? Nej, men nej, alltså, jag hade ens inte mött dem i kuppen överhuvudtaget. Nej, jag förstår. Alltså, nu vet ju ändå, visst det är klart man kan omvända psykologi och allt sånt där, men Elspö kommer ju spela på sitt sätt. ja. Det är ja. ju ganska uppenbart liksom. Mm. Ja, och det blir ju ja, speeden vi kommer försöka utnyttja och allting. Ja. Och, och stå de med sitt låga försvar, då blir det ju lite Älvsborg anno 2011. Ja. Att vi spelar handbollsspel runt matchen i 90 minuter. Och sen så undrar vi varför vi aldrig gjorde mål. Och sen så kommer en kontering på Måns och så är det 0 -1. Ja, nu var vi negativa här. Men ja, jag förstår vad du menar. Sen mm. så hoppas jag att det inte blir så. Nej. Vi borde ha tillräckligt rundkvalitet för att kunna spöhammarby på hemmaplan ändå. Mm. Jag. mm. Vad tror ni i publiksiffror då? Oj, det är ju verkligen min svaga sida kan jag säga. Jag kan inte uppskatta publiksiffror. Jag ska du 22 000? Ja, men grejen är att jag hade ju kunnat göra det. För att jag är verkligen så dålig på det Det är verkligen min, ja, min svagaste sida tror jag. Jag överdriver ju inte ens. Så jag säger 22 000. Då. Ja, då kommer du få fler. Vad tror du? Vad tror jag? 12 232 kanske? Nej, ja. Blir det över 12 000 får vi nog vara nöjda. Vi har ju haft över 10 000 i alla premiärer förutom fjordåret de senaste åren. där det var 9 000 någonting, mot tecken. Det samma jag kallar upp gamla premiärer borta, alltså på Riavallen. På Ria, på, på Ria det, det var sällan under 8-9 000 då heller. Jag tror att det finns ett grundintresse som gör att det kommer folk. Jo, men det tror jag. Men samtidigt... 10 000 tror jag absolut vi kommer passera mm. Men frågan är, man tycker att det borde bli 14 i en premiär när man möter Hammarby men tanke på att det borde komma Mellan 2-3 000 bajare Så borde det finnas underlag För att det kommer minst åtminstone 10 000 äsbåare Frågan är om du gör det mm. Och om de inte kommer i en premiär När kommer de 10 000 äsbåare liksom? Är på tråkigare än då Än för 10 år sedan Jag såg så knappt älspo för 10 år sedan på så sätt. Alltså? Ja, och Knappt jag var inte många, jag var inte Nu ska jag jag absolut inte, jag såg inte heller för tio men, år sedan. För men. oss är det ju inte så. Men ibland känns det jättejobbigt att få med sig folket. Mm. Jag lyssnar på två poddar sen när ni pratar om det här att sittplatspubliken inte engagerar sig i kampanjer och allt annat sånt. Och det håller jag helt med om. Men att det känns som att intresset att ta sig till Borås Arena blir ju sämre och sämre. Men alltså ja, jag tror ju snarare att det, det känns som det, nu alltså nu tar jag ju bara rätt från luften så ni får jättegärna rätta mig, eller du Glenn då, som såg de här matcherna, men det känns lite som att det är väldigt mycket alltså, periodfolk eller så som kommer och går som går på någon match då och någon match då men inte riktigt som man kan lita på jämnt som gör att publiksiffrorna svajar ganska mycket, det känns som det är lite mer så nu än vad det var innan, men där kanske jag är helt fel, det är mm. bara en ren gissning faktiskt. man tänker serbiljetter så säljer vi ju ungefär des samma. Ja, men det tror inte jag har med saker att göra heller. Utan jag tror bara liksom att man svajar mer i, alltså, i sitt sätt att göra saker överhuvudtaget. Om det är så att gå på fotboll eller gå på bio eller vad det skulle kunna vara. Jag tänker på biljettens värde många gånger. Alltså, om du vill så kan du nästan gå gratis då, om du är med i olika, jobbar i rätt företag för det första. Mm. Om du bor i rätt bostadsbolag som har biljetter. Alltså mm. allt sånt biljettens värde känns väldigt evaluerat i Borås. Jag tror inte heller att det spelar någon roll och sen tror jag också att, jag menar man, man gör nog mycket mer olika saker nu än vad man gjorde för tio år sedan. Alltså rent individuellt hos en person. Man kanske går på basket också. Man kanske, ja, gör det och det och det. Och då kanske inte fotboll är lika prioriterat längre. Fast samtidigt har du väl fått en gratis biljett, en match så kommer det bli väldigt tveksam innan du bröjsar på att gå på nästa match. Ja, absolut. Man skämmer ju bort ja. också. Och, och sen har du fått sex stycken på några månader då är det ju ännu svårare. Ja, då, då kommer du jag... gå på Nej, match. Precis. Och så länge det är inte är gratis. <laughs> och sen ja. också att det är ju aldrig fullsatt. Så då väntar du in i sista och så när det väl ska bestämma du regnade. det. Ja. Mm. För, för det är ju ett problem vi har att det är aldrig fullsatt så du behöver aldrig kämpa för biljetterna. De gånger man har mm. behövt kämpa för biljetter i europa då har det ju faktiskt hållts. Mm. Men är jag bara lite bortskämda då? Ja, men, men det kanske blir så när man har en sån här lång period där man är bra också. Mm. Jag tror så nu, alltså det här, att det är mindre nu än för tio år sedan. Det tror jag inte riktigt. Jag tror helt enkelt att det var så extremt bra för fyra, fem år sedan att vi har den måttstocken att det ska komma 10 000 i snitt på en säsong mm. och 13, 14, 15 på stoppmatcher. Och det är kanske inte kan kräva heller när det mm. kanske är. Jag vill inte säga att det är 5-6 tusen som alltid går. Mm. Och så är det resten i marginalare. Och just nu så har marginalerna vant sig vid att dels att det är lätt att få gratisbiljetter. Dels att vi har en spännande trupp i mig i toppen mm. i Allsvenskan och så vidare. och så vidare. Alltså det är inget nytt som händer i på längre. Utan allting är liksom, det är bra, det är fortfarande jättebra och det är ett intressant labbygd i allting. Men det har vi haft nu i kanske tio år. Mm. Och då vänjer man sig vid det och då krävs det verkligen något exceptionellt eller att det är... Ja, som det kanske har hänt i Stockholm nu då. Att man har tre lag som med drar hur mycket publik som helst. Mm. Då triggar man ju vandra. Det finns ju inte i Borås på det sättet. Nej. Alltså vad skulle... Det, det går ju inte bara för att Norrby dra 1 och och går bra i diponett, Så lockar inte det mer folk till Älvsborg. Nu är det B. Precis. <laughs> ja, nej men jag är helt med på ja. vad de menar där också. Så det är ju svårt att få den där extra x-faktorn för att locka mm. folk till arenan. Mm. Även om vi tycker ändå Det det känns lite hetare än förra året i alla fall. Jag tycker att Elfsborg och Stefan har ett bra år, alltså arbete år när man säger att vi är bäst. Alltså, vi har tagit fram att till stadens storlek så har vi bäst procentuellt. Mm. Och det är helt rätt att vinklar också. För att det är ju så. Ja, vi måste ju sätta häls på. Någonstans måste vi utgå från att ha någon vinkel. Det går inte bara att säga att ja, vi ska vara utmanare. Det är en bra vinkel, men den har vi haft i tio år kanske. Det, är det måste krävas nytt och då är det en perfekt vinkel. Och så, men så är det också den där magiska gränsen på 10 000. Det blir att man blir mer missnöjd bara för att vi inte kommer över den lika ja. ofta. Mm. Så blir det ju såklart. Har man 9899 så är det inte samma sak som du har haft de där 200 extra eller någonting, 100 extra som det hade behövts. Men vad snittade vi på förra året? 8000. Ja. Men då var det ju några sommarmatcher som var fruktansvärt dåliga på publik. Mm. Det var under 6000 i matcher mm. jag till och med. Ja, vi hade bara sämsta publiksiffror på Borås Arena förra ja. året. Ja just det, så var det ju. Och det är, så det är ju sen som att det är de 5-6 tusen som alltid kommer. Mm. Och sen så brukar de här stormatcherna komma 2 tusen marginaler. Och så kan, i bästa fall 2 tusen borta så borta. Men det känns som att det är svårt att få de här 2 tusen marginalerna som gick för fyra år sedan att gå igen. Liksom. Mm. Eller mer regelbundet. Och det är där jag måste jobba. Det handlar inte om att locka ny publik till arenan. i stor stor ursäkning. Utan det handlar om att locka de som redan är eldsparade till arenan. Mm. Och det är ju svårt Alltså den ekvationen är inte helt lätt att dösa. Och sen ett tapp som vi ändå hade, det, det påverkar klacken mer än vad det har påverkat Elfsborg Det är när vi låg i eh, Dijonett, där den tiden på 90-talet. Att de som är idag är 35 kanske, de, när de växte upp eller då den tiden, då, då var Elfsborg ett kastlag. Och det är ju de som får barn och allt sånt nu också. Och sen så, de finns ju på sitt plats, det, det är inte men i klacken till exempel. De, vi har ju inte den, vi har ju ett jättestort tapp. Mellan de som grundar guliganarna ner till de som är födda cirka 85. Där är det ett stort glapp. Ja, det finns inte så mycket medelålderspersoner i klacken. Nej. Om man säger så alltså här. Vad ska man säga? Ja, men 40-60 kanske liksom. Nej, och det är väl inte så konstigt att man mötte Myresjö när de mötte upp. Det var det är ju också var det roligt att följa andra lag. Ny säsong, ny matchtröja. Har vi en ny matchtröja? Oklart. <laughs> Nej, men det är verkligen. Jag såg uppdragsträffen nu. Det, det är ju ändå en snackis på uppdragsträffen hur tröjorna ser ut. Och vi hade ju samma tröja. Kommer inte alltid vara också fulast? brukar vi vinna med. Ja, det brukar vara så. Vi sätter oss här i den sitsen också. Så det är så, så att vad jag gör så är den ful. Och det kan men, jag tycka är lite synd. Men, men problemet, eller om jag kollar ut. Alltså problemet, det stora problemet med alla är nu den här loggan som ligger över kragen. Jag tror det är Staples ja, som ligger där. Ja, var mitt platt på. Ja, nej. Jag det är... hela tröjan. Ja. Har de tagit bort den? Jag har ingen aning om hur mycket de bröjser. Men det kanske man kan leva utan. Så har det ändå sett helt okej okay ut. Mm. Ja, för, för när det gäller matchtröjan så tänker jag ändå så här. Alltså, den är ful för det är mycket sponsorer. Ja. Men Älvsborgs föreningsmodell bygger ju på att vi ska ha många sponsorer. Ja. Om man jämför. Jag gick in på Malmö FFs hemsida. Och kollade hur många sponsorer de hade på sin sån här sponsorsida. Det var 15 stycken. Ja. Går man in på Elspår sponsorsida så var, det, var över 100, var det 100 150 sponsorer. Plus att det fanns en sida till där det var tusen sponsorer till. Och, och, och, och det är ju därför, det, men, men det är ju liksom därför vi lyckas. Ja. Jag tror att Ellsburg har samarbete med ett och halvt tusen företag på olika sätt, i 1904 klubbar och annat också. Och, och då, då liksom, jag, jag vill ju att Elspår ska ha, alltså vi ska vara så bra som vi är nu, då får man köpa det. Ja. Men just den där staplesloggan kan man ju kanske se över det åtminstone. Flytta den någonstans för att den, för den förstör verkligen hela intrycket. Ja, na, men så är det ju. Och sen kanske man skulle önska att det var svarta grejer ja. istället för att stappas. Nu är det mm. ju den röda. Ja. Samtidigt så har man väl, man har ju vant sig att den att röra sig ut som en reklamskydd. Liksom. Jag stör sig mig inte på USGN längre heller. Liksom. Den har ju varit, varit så i flera år nu, så då är det ju. Jag vet inte. Och, och så kan det ju vara irriterande när man har samma som andra lag Mjelby till exempel exakt samma modell Ja men, det, model ja, men det, att vi sätter oss i ja. samma då, då sätter vi oss att vi är samma förening som Mjelby på något sätt ja. och den Så, så det, det, det kan man ju inte ha liksom. Jag tycker att som vi var inne på vi vet, vi vet inte om vi har en utröd eller inte men där tror jag att de missar en, hap, en, en marknadsevent, liksom presentera nya tröjor mm. Det är ju alltid en massa snackis om hur den ska se ut och hitan och ditan. Och då, det missar man ju helt. Ja, jag tycker det är skittråkigt också. När jag såg lagbild, för de tar ju alltid en sån här allmän, allsvenskan lagbild. Och det gör ju alla lag med samma företag. Och så är det ju med i olika biblar och allt för det kan vara. Då har man fjolårets tröja och då är det här ingen som märker som var sista matchen med Aha. till och med. Att de, då vet man inte om det ska vara eller inte. Nu räknar man att det inte kommer vara denna säsongen. Det tycker jag att de kunde haft. Ja. Men ja, då marknadsför det inte. Och det är samma, nu är det så här: genomgång och matchtröja för det är ändå en stor grej i Sverige. Folk bryr sig om matchtröjorna och, och, och då sitter alla och recenserar våra gamla, tröja det, Ja, det är väldigt märkligt. För det är väl några av de mest klicka reglerna. Det är väl de här, ja, så här plusbetyg på alla lagens tröjor, blablabla. <laughs> <alla. laughs> Och så är det Sofie Farman som säger <laughs> sitt också. <laughs> Precis. <laughs> Och det slutar alltid med att AIK vinner. <laughs> ja. Eller Malmö. Ja. ja. Jag vet inte varför jag fick en sån här modevisningsbild i huvudet nu när alla spelare liksom går en efter en. Där. men Landslaget är... brukar göra sådana grejer. kan jag göra Ja, men det är alla internationella ja. som alltså bara jag så. Ju, jag själv som inte, alltså jag kunde ju faktiskt inte bry mig mindre. Det är därför jag känner att jag låter er prata om matcher. För att jag, ja, de jag kollar ju på det som är i tröjan, men inte det som är... Bröstkorgar och annat. Ja, precis. Jesper Manns ja. eh, Eller så. Men, så det här är ju ganska intressant ändå. Att det liksom är en grej med matchtröjor. Det tycker jag är jätteintressant. Ja, men det är ju verkligen jättestort. Det har det ju varit i alla. Eller det är ju ibland... Alltså förutom det så är det nästan det snackas mest om på sociala medier. Mm. Ja. man ser det. det är ju bara att kolla den här Halmstads jag om ni har sett den i år. Ja. Den är ju... Ja, har så, på en mönster. Ja. Och så är det så här, knallar jag vet inte ser för jävla ut. Men ja. den fick ju hur mycket genom, det var uppe på BBC typ ungefär liksom. Så att den var så ful. Ja, och, och då får ju de views, så det är ju Hasbro Precis, de, så det gäller ju att göra någon, någon grej av det. Mm. Folk i England trodde väl att de ner efter Ljungberg flyttade. Ja. ja, men det är, självklart är det så. Nej, men jag tycker det är roligt att det, att det är en grej av det, som sagt. Det... Och sen vad det gäller reklam alltså utan att säga för mycket så tror jag att det kan sälja mer. Med den reklamfria tröjan. Som Älvsborg ändå tagit fram och, eller Sporta då. Men är inte det, det jättekonstigt att vi säljer en reklamfri tröja till Sportarna? Eller går sponsorer med på det? Ja. ja. Och det tycker jag är skitbra. Jag, jag vill inte köpa en matchtröja och vara reklampelare för andra. Älvs kan jag vara reklampelare för. Men stapples jag inte så vill jag kanske inte. Det är ha. på tal om det som var inne på förut. glidningar som bit. Alltså är det någon som bryr sig när någon skriver Älvs om Älvsborg? Nej. Nej. Det, det är alltid alltså, så här. Det tycker jag är roligt. Ja, eller folk som skriver uh, guys med j och sån här grejer. Alltså, eller AIK med j. alltså Men alltså, Ellos är ju en stolthet för bas. Ja. Det är ju snarare alltså, att hyja upp allting tycker jag. Att kalla. Ole Blunkvist är ju den som är nöjdast Han ja. säger alltid det. Det är det bästa som finns. Ja. Han har velat döpa på Melsborg också. Ja. <laughs> Fullt ja. förståeligt. Nej, men om, om vi skulle få välja en sponsor ha på Tröjan, vilken hade du valt? Ja, det får då bli Ellos. Eller jag har Ingen bättre förslag. Vad har du valt? Sentiro då eller? <laughs> <laughs> nej, vad har du valt? Nej, alltså, nej, jag säger också Allos för jag tycker att det är, det är en extremt representativt företag för Borås som stad och även då Fälsborg faktiskt. Och jag säger detsamma. Mm. Och, och jag tycker att det är roligt med pulsen också kan jag tycka. Men för, har vi en huvudsponsor i år eller för de bytte ett tag för några år sedan hade de hade typ... Tre matcher med ja. och så tre med pulsen. Och, och så, är med... Ju, så är det ju. Det är ja. ju L Sports modellen att det är så. Och det är samma. Du kan ju ha olika spelarna kan ha olika sponsorer i samma match. Ja. Det, tänk, det är en sån sak man inte tänker på, men så är det. Uh, och sen så är ja, det vi ju. så att vi, alltså, företagen kan sponsra en spelare? För du vet ju om några har så här... Man köper en ryggplats på Lasse Nilsson och köper någon annan. Jesper alltså, Mans bröstkoja, uh, jag köpt direkt. <laughs> Hur hade det varit då? Typ... Uh, Anton Andreasson, när han kommer in så kommer han in i en äh, reklamfri då. Nu, inte, nu menar jag inte att Anton är illa omtyckt, men det måste ju skilja sig väldigt mycket från spelarna. <laughs> jo, jo, det är klart. Tänk då Real Madrid och så kommer Cristiano Ronaldo in där. Han kommer in som en äh, Michelin-gubbe. Men de, de är väl så pass stora att de inte behöver det. Men ja, absolut, det är väl klart, det är lite skillnad. Men alltså, det handlar ju typ om en plats att liksom, tröja. För jag tänker typ scouttröja med de här olika märkena nu. Fick jag upp i huvudet nu att det känns lite så där: achievements typ. Scout, uh -huh. ja, men, <laughs> Det är medaljer. <laughs> ja, det är lite det jag... Jag, vet, jag... jag har varit i Bolton och kollat fotboll. Uh -huh. Och där har de att när de presenterar spelarna så är det ett företag som sponsrar den här hela säsongen du vet jag, Johan Elmander, så stod det så här Den här spelaren är inte sponsrad, vill du sponsra? Ring hit. Nej. Ja men Det är Det är riktigt illa. Så när jag var i Milvår så var det ju halva laget. Det hade ju ingen sponsor. Så att det är ju alltså, klart, André, Anton Andreas kanske inte skulle få en sponsor. Men uh -huh. man skulle nog ändå dra i mer pengar på den och bara ha en fast plats, tror jag. Ja, det är sant. Jag kommer, roliga sponsorgrejer kan man ju annars ta. Det är ju ett bra samtalsämne. Som när man var i Sundsvall för några år sedan. Och de, Något bilföretag sponsrade dem, så skulle de köra in med Ferrari och allt annat på planen. Det är ju konstgräs. Och så var det en bil som bönade lite för mycket. <här> <här> det tycker jag är roligt. Det var jävla <här> Ja. Eller ja. när man är i Mjölby och allting sponsras av extra... ika Extra eller vad det heter. Och så är det en de så de sponsras det av extra i Mjölby. Nej, men i Mjölby är det ju inte, men i Sölvesborg eller någonting. Det är ju så här klassiker. Ja. Det är ju vi det, det befriande från. Nu hade vi förra året en den matchen och lått ut bruncher och allting. Ja. Ja, det var någon match som han pratade i 20 minuter först. Ungefär. Ja, precis. Om olika, låtta ut allting så ingen visste vad det var för något. <laughs> men är det spa och brunch? Sprunch, ja, en sprunch, nej spa, det är spa och brunch. Ja, men jag sa ju det. Aha. Är det spa och brunch? Ja. Ja. Men så här, nu har vi väl gått till den punkten att vi har 25 loggor på tröjan ungefär. Alltså, varför trycker man att det bara är en 10 till då? Eller är Nej men alltså nu den är ju redan oh, så pass Fan du kommer vi vara hatbrev efter dig <laughs> Den är ju redan så pass ful Att det spelar ingen roll när de sätter två till Du bryr dig inte så mycket om självutseende utseendet helt enkelt Nej alltså det hade jag gjort om den varit snygg Men nu är den ju ful så då kan man ju lika bra göra jag säger det ja. är cyklar, liksom. Men har vi inte hamnat i rollen Att vi tycker den är ful bara för att också Nej Alltså du bara kolla om sofis är plus liksom. <laughs> <laughs> jo men Sofie Farman, riksmärket <laughs> för matchröjor. Ja men det tycker jag väl. Det är väl standarddefinitionen av Aftonbladet i senare <laughs> ja. Kanske inte. Nej men det finns ju ingen sport som tycker vår tröja är snygg. Eller? Vilket tycker du är snygg i resten av alls? Det. det går ju inte att komma från att Malmö är ju vansinnigt snygg. Jag, jag tycker inte jag, jag personen. tycker puma modellen är jättefull. Ja nu har jag inte sett årets modell. Men det är de de har den där ljusblå har med ja, få sponsorer, det är ju snyggt liksom. Och sen brukar AIK ha jäktigt snygga, även Djurgården. Nu vet jag inte hur mycket Djurgårdens sponsorer de har på sin trövård, men... Nej. Det, är, det är väl de tre lagen som springt the mind. Ja. Själva. Ja, bra fråga. Jag tycker ju inte Falkenberg är så snygg kan jag ju säga. Det, att man har Gekos ullared på bröstet, alltså det är ju ändå... Nej, men nej. Det är ju så, så illa det kan vara. Det, det, vi vill ju inte hamna där. Nej. Och vi ändå pratar det... Blåvitt har ju Borås Ja. Alltså om vi ska jämföra. Det är som att Älvsborg skulle ta in Arnes bygg och, uh, bygg och plåt från Mönlycke som sponsor. Jag tycker det är jättekonstigt att Blåvitt gör det. Jag tycker det framförallt att det är ännu mer konstigt att ha företaget. Vad fan för känner de på att sponsra IFK? Ja, el Eller de, ja, det, de tappa... skulle starta upp någonting i Göteborg så det var ja. lite logiskt. Men de lär ju tappa halva kundkretsen i Borås. Ja, man kan ju hoppas det. Eller det, för det känner jag ju. Alltså jag har ju att de dem om har bott här. Nej. Det hade inte jag heller gjort, men jag tror inte alla tänker så. Jag tror ändå. Jag är, nej, jag, ja, no, let, rätt många av nog tänker så. Ja. Sen är det klart, man går väl alltid på bästa e och sånt, men... men som när det IKA var på Blu-ray, då inte du på Ica? Jo, men det är väl lite skillnad, för det är ju ett nationellt företag. Liksom. Jag drar det till spetsen. Ja. Sen är det klart. Jag hade, väl... <laughs> hade det stått hemköpt där så hade man väl gått på KOP istället, kanske. <laughs> men det är ju lite så här. Det är ju, det är ju också ganska konstigt att det inte är. Alltså fler nationella företag som sponsrar klubbarna. Det är ju bara alltså, elkontakt liksom och rörläggande. Det är ju inga, det är inga nationella varumärken direkt. Nej, det jag är... vet det för några år sedan. Folksam var ju jättestor sponsor till Hammarby. Men efter allt som hände Hammarby med hot styrelse och sånt så valde ju de aktivt att gå ur Hammarby och aktivt söka till Tällsborg. Det är väl den största vi har, Folksam, som är inte Boråsföretag. Mm. Jag vet faktiskt inte om vi har någon annan alltså, det finns ju stora Boråsföretag som också Pulsen till exempel, det går att jämföra Men jag tror inte vi har några andra som aktivt sök Som inte har den Boråskopplingen Nej, jag inte. Det verkar fin inte finnas så många överlag heller Nej, det är ju prioritet finans Ja och och kan vill... <laughs> Tänk om man, man få fått, honom... fått Nisse till Borås det... De vill man ha jag som sponsor Den kommer in på kansliet och ska ha ett möte Och så sitter Nisse Viber där Fy fan Ja, ja. ja. ja. tur vi har 51% seger Ja, precis. Nej, Jag tänker fortfarande på att starta företag så jag kan sitta på Jesper Måns där. liksom. Men då vad ska jag heta. Liksom. Fick en bild när du sitter på hans bröstkår. Igen. Ja. <laughs> ja, nej. Innan vi spårar för mycket kanske vi ska avsluta. Eller vill vi prata vidare? Nej, eller jag vet inte. Öjs sa ju så att man kan köpa en alltså, reklamplats för kostar 10 000 någonting. Då vet jag att supportare samlar in pengar för att köpa upp de här platserna och lämna dem tomma. Så mm. att det är ändå få pengar fast det inte är någon reklam liksom. Jaha. Mm. Så det hade ju kunnat vara... För de har ganska clean tröja. Ja, så de har ju vissa platser. De har någon på, som i alla fall som de kan köpa upp. Och som någon lämnar tom då. Så det är, om ni inte tycker om att det är reklamplatsen så köp upp. Mm. Ja, vi kan ju starta en insamling för att låta på färdigt. Ja, Isak, du, du är ju ja. inne för det här. Jag, jag ska upp en här. fundraising här. <laughs> Det hade varit jätteroligt. Men det är bara synd att det, det gäller ju ett år då för oss. Så har vi inga sponsorer nästa år. Då orkar vi inte det. Nej, det Fast då kanske vi blir ratade som snyggaste matcher i det ja. året i alla fall. Ja, det är ju Precis. värt det så att åka vid i du och inte Ibland känns det som att folk resonerar så faktiskt. Att det kan vara värt det. Åka oh, ner i du och inte resan. Men de förstår inte pengarna. Nej, det är klart. Mm. Samtidigt så är det ju alltid den här diskussionen Alltså, en sponsor betalar ju mer än 10. Alltså, man betalar, om man är ensam så får man ju betala mer. Liksom. Ja, men fortfarande. Det är ju som blått nu. Tappar de prioritets finans så tappar de 10 miljoner ungefär. Ja. Tappar vi en sponsor nu så är det ju max. Jag skulle tippa Ellos, den största kanske, och pulsen. 2-3 miljoner. Jag vet inte. Jag tror inte det är så mycket mer än så. Nej. Det är, så så det är, ju... <laughs> det är ju inte så lite heller. Nej, alltså, det är ju bättre ur det mycket, Men samtidigt har man då tio års kontrakt med... Jag ingen aning. Prioritet, för finans som betalar 10 miljoner så är du också ganska bra. Liksom. Jag längtar ju fortfarande till den dagen Bellas företag går bra. Det är förresten det är inte så många som vet det. Men bakom klacken, upp till höger bakåt oss, då finns det en som det står Nilsson och Berglund. Det är Bella och Lasse Nilssons holdingbolag som har köpt en reklamplats på Öresbesläkta. Mm. Och de valde aktivt att ta bakom oss. Mm. Det är fint. Så Stort. kolla på den. Mm, det ska jag absolut göra. Annars säger jag nog kanske tack och hej för idag. Ja. Så du precis, var det precis. Vad är en ordvits på taco där? Nej. Vi hörs nästa vecka. Trosa <laughs> <är> Hugo. <laughs> Hej då.